Pozdrav svim slušateljima Radija Sum, slobodnog internet Radija u Udruge Mladi. U ovom izdanju govorit ćemo o studijskom posjetu redakcijama jutarnjeg lista Radija 101 i Hrvatske radio televizije. U sklopu projekta New Media for New People, o kojem smo govorili u jednom od prethodnih izdanja Radija Sum. Za početak poslušajmo glazbani broj, a u nastavku ćemo čuti snimku Bilaske redakcije Jutarnjeg lista. The question is not how far. The question is, do you possess the constitution? A depth of faith. The goal is as far as is needed. Kao nas urednik jutarnjeg lista koji nam se proveo kroz redakcije uredništvo jutarnjeg i sprečao kratku povijest jutarnjeg lista i objasnio kako su nastale prve dnevne novine u Hrvatskoj nakon 50 godina prošlog stoljeća kao prvi dnevni politički list s trenutnom dnevnom nakladom od 80 do 120 tisuća primjeraka upoznali smo se s uredništvom i tehnološkim procesom izrade jutarnjeg lista te općim odrednicama tiskanog novinarstva U nastavku poslušajmo snimku obilaska redakcije To je prva dnevna novina koja je u Hrvatskoj napravljena nakon 50. godine Dnevni politički list u ovom trenutku naša prosječna naklada je negdje oko 80 tisuća što znači da ima dana kad imamo 120 tisuća petkom i subotom poslavnati taj dan u tjednu uvijek u novinama petkom zbog toga se ide za program a subotom ljudi imaju vremena pa čistu zbog toga mi subotom izdajemo naš tjedni prilog magazin ma da smo recimo naš nedjelni jutarnji je isto jako čitan zbog toga jer je rađen isto kao štivo, dakle ne više kao novina. Tako da, recimo, naš nedeljni jutrnji najčitanije nedeljna novina u Hrvatskoj. To je, dakle, ono čisto nešto kratko o nama. Znaš, dugogodišnji glavni urednik Tomislav Rus je rodom iz Premanture, kraj Pule. On je bio glavni urednik do prošle godine, dakle, deset godina jutrnjeg lista je, je vodi jutrnji list. Prošle godine smo promijenili urednika, Tomo je postao direktor tvrtke koja izdaje jutrnji list, a nove glavni urednik je gospodin Mladen Pleše, vi ne znate, stari novinar koji je bio urednik starta, oni stari se sjećaju starta dvotjednika koji je promijenio bivši novinarstvo u Bišegoslaviju. To je dakle, ajmo nešto o uh, Ja vas molim, prekinite me u bilo kojem trenutku, pitajte šta gotov nije jasno, postavite pitanje, moj cilj je da vi, vi pitate, ne, da ja ne pričam. Tehnološki proces. Dok smo bili u staroj zgradi, zgradi vjesnika, tamo je tiskan. I onda je, kad sam ja u novinarstvu, uh, sam se svako jutro šokirao kad bi vidio one ogromne bale papira. Sad vi na posla, recimo u 8.30, i vidite uh, ogromnu balu papira. Onda otvorite nešto što čak kasnije pokazano, zove Global, gdje ima recimo 64 stranice. I sad je 8 sati ujutro, jutro, a vi u 4 popodne na tih 64 stranice bijeline morate imati tekstove, slike, naslove, potpise novinarstvo, dnevno no, tiskano novinarstvo. Možemo kasnije zgovarati o novinarstvu, možemo o radijskom, televizijskom, ali tiskano novinarstvo, onaj najstariji objekt novinarstva, dakle, uzmemo pa napravimo novine, pa ih otisnemo na tiskarskom svoju, je dnevni ritam koji počinje i završava. I taj završetak mora biti završen. Jer ako vi novinu ne napravite, kad vam je tiskara dala rok, onda vas sutra neće biti u to mnogi koji razmišljaju o novinarstvu ne razumiju. Neki misle da je stvar sa tjednikom lakša, nije. Gora, jer u tjedniku imaš, recimo, Globus ima nekih 120 stranica, onda si mislija ima vremena, onda se nadješ utarak na večer u Globus ovoj redakciji, koja je krat iznad, sa 120 stranica koje <laughs> moraš napuniti, a ne sa 64. I sa tekstovima, u dnevno novinarstvo moraš baciti vijest. U tjednik ne možeš ubaciti vijest. To je, dakle, bitna razlika. Dnevno <kuh> novinarstvo... Ja ga, ja, ja ako volim jer ona zahtjeva, dakle, brzo reakciju, jasno razmišljanje, brzi plan, brzo djelovanje i trenutak kad moraš biti got. Ti naprosto moraš znati kad si god. I nakon toga nema. Ako mi moram, ako moj tekst mora biti gotov u pola, pa i to ne može biti gotovo u petnog Jer nakon toga sam probili rokovi, e sad, ako probijemo rokovi, što to znači? To znači da na nije sigla recimo u pulu. Da smo mi izguli 10.000 prodanih primjeraka puta 7 kuna, 70.000 kuna nema ih osim toga, ljudi su navikli doći na kioski imati novine. Ako nema novina, što se dogodilo? Država pada, se odpada, ruši se sustav itd. A da se pitam, prosto, to je 23 A? sata, ne 11. Što? 23 sat? Tako da. Ne, ne, nije ujutro. tehnološki procesi je dosta jednostavno, dakle, postoji jutarnji kolegi na kojem se okupi, dakle, urednička ekipa, mi smo do tada, dakle do jutrnje kolegije, mi smo napravili sljedećeg, jako urednik napraviti sljedećeg. Dođem na posao jutro, pogledam šta ima novoga, što imaju druge novine, kako bi mogao usporediti što smo mi napravili jučer i šta su ostali napravili uče. Dakle, šta ima novi list, šta ima Slobodna, šta ima večernji, šta ima vjesnih, biznis, poslovni meni. Drugi korak koji ja napravim je da otvorim agenciju. Agencija je, uh, uh, ajmo reći, dosudce krv novinarstva. Bez agencija mi gotovo da ne možemo funkcionirati. Agencije nam daju one nekakve osnovne smjernice kamo ćemo se okrenuti. Ja radim u svijet, vodim rubriku svijet, pa ja tu sreću da imam i Reuters, to je britanska agencija, i uh, Associated Press, američka, Agency France Press, francuska jasno, i imam STA, slovensku agenciju i hrvatsku hinu što je stvarno dosta širok prostor pa mogu bilati, ali zbog toga mi imamo svaki dan prilje čovjek sajte svijeta. Upravo zbog toga. Mi e, sjednemo na kolegi, kad obavimo dakle, taj prvi, ajmo reći, rudarski postao, vađenje e, e, sirovine. S kojom ćemo onda nešto raditi? Do prije, recimo, 10 godina, je bila, recimo, ajmo reći, ulaganje. Vidiš neku agencijsku vijestu, obradiš u i staviš u noviju. Danas to više nije moguće. Zato je postoji internet internet je natirao novine, dnevne novine se promijena. Jer ta vijest, one sekunde kad se pojavi na agencijama ili je uzme radio, ili objavi televizija, ona više nije interesantna. Čuli ste je. Ako ste čuli neku stvar u 10 jutro na radiju, pove danes na radiju, pet na televiziji, kog će vam vraga drugo jutro u novinama? Znači, nama bit iskadog novinarstva, nevnog novinarstva, danas je kontekstualizacija. <gled> Dobro, U redu. Uh, Silvio Berlusconi je rekao svoje ženi da će se od nje razmjesti. To se pojavilo na svim portalima čitavog svijeta, negdje oko u subotu, u nedjelju, pardon, u nedjelju negdje oko 11. Što je sad naš posao? Naš posao nije objavio Silvio Berlusconi dvije točke. Rastajem se. A. Zašto su oni kajneva sad mi je bilo izgleda zašto jer je doveo te neke mlade zgodne cure na svoje lice drkvene. Koliko će košto te raz? Silo Brzkonji najbogatiji Italijan. Šta sve on ima u svojim rukama? Kako se kontrolira taj novac? Kto drži taj novac u rukama? Šta je s njegovom obiteljem? On ima djece iz prvog braka i drugog braka. Koliko tko ih ima novaca? Kakav će uplijs toga biti na Talijansku industriju? Kakav će uplijs toga biti na Talijansku politiku? On, navodno, priprema svog najstarijeg sina da bude šef stranke. Što o tome misli njegov partner, Gianfranco Fini, u Novoj stranci? Takav tek se naravs. Sve drugo se već čulo. A dan nakon, u prilogu za žene, jutarnji dva, koji je prvenstveno fokusiran na žensku publiku, Ispričamo priču o toj ženi, drugoj ženi, Veroniki Pilario, koja je bila glumica, pa se on zaljubio u nju, pa dolazi sa ružama u njezin uh, u garderobu, pa je uspjena govori da se ura... Dakle, to je nešto kako se planira posao. Taj dakle, posao omavimo na jutrnjem korektivu. Dogovorimo, vidimo što se zbiva, promislimo o temama koje bi radili i ono što je najvažnije, kako bi ih radili. Onda to podijelimo novinarima. Onda oni počnu čitati stražnje. Ako je riječ o unutarnjoj politici, onda će novinar, aha, e, jučer je bio sastanak svih hrvatskih stranaka oko prijedloga plana Europske komisije za rješavanje grednog spora Slovenije. To se znaju. Što nas interesira? Da li je hrvatska pristala? Kako je pristala? Da li ne imamo prigovora? Da li je bilo pritisaka iz Europe? Naš novinar ne gore po informaciju Hrvatska je pristala. Nego zašto je pristala? Što to znači? Što onda on radi? Zove tamo pita ljude sa strane, pita SDP-a, šta je bilo na sastavu. Dobije nešto drugo, dakle, uvijek nešto više od toga. tim se vraća u redakciju, sjeda za kompjutor, napiše tekst, taj tekst kad je napisan ide uredniku, urednik ga pročita, pregleda, ako je zadovoljan, kaže redu je, ako ne kaže čuj, daj, tu mi još fali, fali mi HNS, kako nisi mogo dobiti s hns Onda on diže telefon ili zove, ili trče otak, dopuni se tekst, kada je tekst napisan, kad je urljim zadovoljan, kog da šalje lektorima? Lektori rade jezičnu analizu teksta, dakle, ispravljaju sve što je pravopisno tekst. Tekst vrlo brzo... Ja sam po filolog, dakle, završio sam latinski i igrački jezik, dakle, tako da mi jezik nije problem, ali kada imate 15 da za napisati tekst od 2000 znakova, nemate vremena za na č, č, i, je, a kad, kad i na neke konstrukcije. Onda su lektori ti koji su osigurač da baš ne iziđe, be da stočavaju. Ali izađe. <laughs> Neka infografika kojom ćemo pojasniti neke stvari. Koju ćemo sliku izabrati. Da li će slika biti uspravna, položena, velika, mala. Hoćemo li staviti tri slike, dvije, jednu. Hoćemo li staviti tif, dakle četrucu sliku. Ili ćemo epsati pa ćemo dobiti čovjeka bez zaleđa. Koliko ćemo okvira imati. Hoćemo li izvući neke važne lidove vama. To se sve lišava sa grafičarem, pazite, rok o kojem pričam je jutro četip u Sve što smo dogovorili, što sam govorio međutim. <gledanje> Nakon toga grafičar uzima tekst u onoj, dakle, verziji koja je čisto napisana i lomi ga u stupce, slaže ga u stupce, onda se vidi koliko teksta curi, da li fali, šta treba napraviti. Nakon toga vraća tekst u uredniku ili redaktoru, oni o tome, u rubrikama mameki, imamo i redaktore, poso redaktora je da taj tekst onda opremi damo naslov, podnaslov, na, naslove među ne, naslove i skrati ga. Skraćivanje nekad se radi dosta brzo ono kad je preko da se ne to kažemo sjekirom, onda naprosto dođeš do kutek fi no. da ostalo odreješ. Na no, neka da, neka, da se najzanimljivije aktualnije, inače mislim da na prvo na šest. Pitanje je procijeni što je najzanimljivije i što je najinteresantnije. Na, ne, ne nisu, to, to, je, to je vrlo ozbiljno pitanje, recimo <hah> ja uživam čekat da mi jednu tajni uzvik. Znate da su tajni uzvik po mogu su dva najbolja o, magazina engleskog govornog područja je dva najbolja tijela. Tajm je, recimo, blago liberalan, Njuzvik je, recimo, blago konzervativan. E, ja, najveća borba koja se odvija tamo negdje, krajem tjedna, u njihovim centralanom u Washingtonu, je će što imat na naslovnici? Jer naslovnica je Po naslovnici se ide, po izlogu je tlučan. Dakle, šta će biti na naslovnicama Tajme i Njuzvik? E, moramo reći otimno da je naš. Jedan od glavnih poslova koji se od pet do šest biva na desku na koju ćemo otići, što ćemo staviti na naslovnicu, a da ne budemo isti kao večerni, ali novi list, da budemo druhčiji. Jer ako ljudi vide pet istih naslovnica, a nisu redoviti, nisu redoviti. mi se ne obraćamo našim redovitim čitateljima, oni će ovdje kupiti jutarnji, to je jasno. Bitno je da mi dobijemo one koji ne kupuju redovito jutarnji, onih 20.000 koji kupuju novine, ali jedanput put jutarnji, jedanput put jedanput novi. put, večerni, jedan put zato naša nasljica mora biti drugčije, zato recimo mi kad da procijenimo, aha, dobro, recimo, susret Stanadera i Mesića sa strankama je važan događaj, njega će staviti svi, ali mi zato imamo priču iz Osijeka o tome kako je sudac pogodovao svoje ženi da dobije zemljište po nižoj Tu priču nema niko, zato što su dove ekskluzije. To će nama biti jer to je ono što se kaže ona diferencija specifika kako bi rekli, to je naša specifična razlika. U odnosu na ostale medije taj dan, mi imamo tu priču, ona je naša naslovnica, ona je 2- tri, to su udane stranice, A ako otvorite novine, vidite u pravilu na stranicama 2 i 3 nikad nema ovlas. To, to, to je naša osobna iskaznistog dana. Tu ne stavljamo oglase. Bez obzira što, bi, što su to najskuplji oglasi, kada bi prodali stranicu dva ili tri, to je ogromna lova, ali se uvijek razmišlja još uvijek profesionalno, a ne marketnično. Dakle, dva i tri se nikad ne daju oglas. Tu idu naše najjašće priče dano. To su kad da događaji koji imaju drugu. Uvijek se nastoji tu imati na teželju Opremi, završi tekst, vraća ga grafičar, grafičari ga pogleda još na stranici, stranice se printa, tako da se dobije točan izgledati kako bi ona izgledala kako će ih izgledati u print varianti, jer se uvijek mora izprintati, bez obzira što su popritili divna stvar, na njima se nikad ne vidi sve kao na ono stranici. Nosi se ponovo lektorima, jer je bilo još promjena u elektori. Lektori vraćaju tekst uh, grafičaru, stranice i rutisa. To je prvo izdanje, onda se i drugo, treće, četvrto i peto i u pola jednom ponoći sve gleda novinari obavlja i najmanji dio <tip> Ne, ne novinari obavljao najvažnije. <gled> Ovo ostalo je, je tehnologija ne, ne tekst, zašto tekst, tekst se ne dira. Novinarski tekst je autorsko delo. On je zaklitan Zakonom o copirajtu u krajnjoj liniji. Urednik ima pravo minimalnih intervencija u tekstu. Ja samo jezičnik, ne sadržaj. Ja kao urednik dobijem tekst novinara, ako njime nisam zadovoljan da mu kažem mislim da bi trebalo ovo, ovo i ovo. On to unese, ali ne onosim ja. Onosi on. To je njegov novinarski tekst. U onoj formi u kojoj ga dobijemo se ne ziva. On se može kratiti, ali i tada najdra, najčešće u dogovoru s novinarom. Odrezal vam ti ovo, zato je prevelke. Rekao sam ti dvije i pol tisuća znakova, ti si mi napisao dvije i serenstot. Dakle, novinarski, bit svega je novinarski postav. Imate jednu veliku raspravu, sad u Americi se glasa print novina. I onda su svi rekli, pa šta će nam print novine ja o imamo portala, ja televiziju. I onda su urednici najvećih portala u Americi, reki, gledajte, ne, ne, ne, bez rada novina. Novinama, portali su mrtvi u roku od jedan dana. Jer mi ne, portali nemaju novinar, portali se hrane. Kako se mi hranimo agencijama, tako se portali hrane novinama. Televizija se hrani novinama, radio se hrani novinama. Naj, rud, rudari u novinarstvu su oni. Se događa cenzura, je to? Ne. Otmoreno. Ne. Ne. Novine ne, ne, ne mogu govoriti druge redakcije. U jutarnjem listu nema cenzuriranih tekstova. Tekst koji napiše novinar, ako, mu se, ako bi bila ideja, onda ga novinar može povućati. Već onda ne može vaniti. Mijenja prve i se mi Ne, ne, sadržaj, onaj, dakle, materijal koji je novinar predao. Njegov tekst mora ostati. On se može skratiti i se može produžiti. On se ne smije mijenjati. To je autoslugeo, to je zakonski zaštićeno hrvatskim zakonom, europskim zakonom. Novinar, u slučaju da ja kao urednik bitno promijeni formu novinjakog teksta, mogu biti kako, no, novinar koji je, na primjer, aktualna pripadni tekst popularne Ranke napiše se biti na prikaz svoj stičenja? No, onda, onda onda ga neće objaviti. Onda jako uredni kaže filo, taj tekst nećemo objaviti. To je moj posao. Dakle, bilo koji, recimo, imali ste u uh, uh, pravilu, u pravilu. Dakle, moramo da zvolite novinari i komentari komentator ima pravo čak do neke mjere agitirati za pojedinu znači. On je komentator, on se potpisuje sada iz i to je njegov stav. Vi imate najnormalnije deli telegraf u Londonu koji je od uvijek novina koja podržava konzervativce. Torijevce. S druge strane imate gardijen koji je od uvijek novina koja podržava uh, uh, laborista. I onda vi znate da ćete u gardijenu naći komentatore koji će govoriti u korist laborista, a u deli telegrafu komentatore koji će govoriti to je definirana politika novina. Jutarnji list sebe definira kao liberalnu novinu blagog lijevog centra. Dakle, mi smo otvoreni svim političkim opcijama i puštamo svima da kažu što žele. Naši komentatori imaju pravo komentiranja pa mi da napadamo. Mi smo napadali Tuđmana, napadali Smaračana, pokojnoga obovi su pokojni, sad napadamo Sanadera, napadamo i Milanovića. Ali kada treba onda da Dakle, mi nismo profilirani količku. Za razliku, recimo, deli Telegrafa i Garbina. Imate u Washingtonu klasičan primjer. Washington Times je najtvrđa radikalna desnica, Washington Post je jedan najliberalniji turistkova na svijetu. U Hrvatskoj, recimo, mi smo blagi ljedi centar, treće mi je blagi desni centar. Mi smo liberalna opcija, oni su nešto manje liberalni. Ajmo, da pato Ali nismo stranački definirani. Treba otvoreno reći da temeljni problem o tome se puno pisalo ove prošle godine i pretprošle više nisu politički pripisli toliko, koliko problem uh, velikih oglašivača. A to je jedna druga, druga tema je koja zahtjeva puno optešni pristup, dakle danas s padom oglasa u novinama, dnevna novina mora imati oglase, prema nekim opcijama 60% prihoda bi moralo dolaziti od oglašivača, tada novina može funkcionirati no, bez problema, onda jasni veliki oglašivač u malim sredinama poput Hrvatske smatra da ima pravo pjecati na neku način. To, od, na, na to s tim se tučemo. Nama je prije dvije godine recimo jedna velika kuća kad smo je napali. Napali smo je u Globusu, imali smo neku veliku aferu, onda su povukli na mjesec dana oglase iz svih naših izdanja. To je način na koji se oni bore. Mi smo rekli dobro, pratit ćemo. Strati. Klaska redakcija jutarnjeg lista i upoznavanja procesa izrade novina, otišli smo na Radio 101, gdje smo se upoznali s povješću prvog nezavisnog radija u Hrvatskoj, uoči jubilarne godišnjice 25 godina postojane. Dočkali su nas urednici frigidna utičnica i mlokavog utikača, te proveli kroz proces svakodnevnog grada na Radio 101. U nastavku poslušajmo drugi glazbeni broj, a potom i snimku obilazka radija. Slavimo 25 godina radija, tako da je malo izvanredna situacija, ali shvatit ćete. E, Ovo su tu sve prostorije koje u principu nemaju puno veze sa programom. Imaju da kako li uprava, marketing. Evo ću vam pokazati kako te izgledali. Vinjo, šta si ti u ovdje. Internet. Smao, Internet redakcija buduća. Domara. Domara. Domar. Ok, <gledujem> i u principu eh, kakali, kakali, kakali, kakali. produkcija ovdje se gade, da, dakle, za reklame, eventualno i priprema za... Komunikacija s polinitima to je ništa. po novu smo dobili, da kao su sve nove prostorije koje prije nismo imali, koje bio ovdje, ne? Prije to da smo dođeli smo možete da... Ovo nam je konačno malo postorica u kojoj možemo imati... Predstav. Pre. Ali samo to, nego e, malo koncerte. E, sad se priprema za... Sve? zadnji koncert, ili ne znam, to su majka sve to je Pamara Obrovac koncert, ovaj radijski. I e, imamo e, program živo, dakle, u petak će ići, ne znam, jedna da, je radijska je. emisija koja se dakle zvala Prigidna utičnica, evo to je naš Doni Marošević. Doni je jedan od naravno prvih e, radijskih djelatnika koji je u svojoj emisiji i u tim davnim 84. petih godina pokrenuo laviju radijske priče, dakle, sa svojom emisijom Prigidna utičnica, Toni Bericu treba. Prina utričnica nije bila, je misle već bio program u to vrijeme, da li od 101. 84. To je počeo emitirati od 3 sata popodne do ponoći. Na večer više svaki dan specifi, jedan specifični program koje ima specifično ime. Udorak je bio za prigidnu utričnicu. Prigidna utričnica je imala bila svoje dijelove kao program znači posebne emisije, unutar sebe imala je dio pitate, našeg filozofa, to bil je bila na Curak odgovorala na pitanja slušatelja, no bitno je još reći da je sto jedan prvi otvorio eter slušateljima da nije sankcionirao ove telefone, niti je stavljao dileje itede Čak kad su nam naredili da imamo delay, i kad smo mi kao urednici sjedili i stiskali gum za nepoćudni telefonski poziv, mi vrlo često nismo stiskali gum. To bi nismo ponosuvali. da se čuje odmah, dakle vi nazovete radio i postavljate pitanje, ali sa pet sekundi odgovora. Dakle, netko ko vas sluša može reagirati i reći, ne znam, ova stero... Kut, sve koga ne treba i onda bi neko to stisnuo da ne ode u eter, međutim toga nikad nismo imali, dakle... Imali smo ali nismo rabili, li zapravo smo, smo tamo ali smo puštali ove, dakle, zato se nam išla pitanja, ne u eter, s čega smo mi dobijali poglavati. Psovka nikad ne bila ovdje zabranjeno Evo, mi ovo je mizik koja je nastavak Frigidne, sada psujemo sviko ko će jaži. Ne, no Frigidno je dalje, ne? Uh, frigidna je. imala taj svoj dio filozofski, imala je svoj gej dio za deške koji nose kečke, imala je svoj lezbijski dio, imala je svoj dio ovaj za nekakve čudne akcije, stvari dalje. Uh, mi tom zadnjem dijelu smo vrlo često otvorili telefone i rekli ljudima poševite nam se telefonom, i ono su ljudi nazvali i dahtali u telefone, a mi smo ih zezali, ne. Uglavnom to je to bilo. Uh, prvo pitanje koje je bilo u toj primi koliko se ja sjećam, bilo je filozofu uh, kad će propast komunizam. Mi smo, ovaj, ona na to odgovorila, naravno, uh, mi smo radi toga četiri puta išli bi uopće svega toga, u Zaljevu se mislilo da je to piratski radio kad su nas čuli, nisu mogli vjerovati za takve teme uopće, da neko može tako i govoriti, ne. I nakon četiri puta su nas zabranili, ne, poslije, poslije se bavili o ozbiljni na neozbiljni način, ne. No, mi smo udarili teme zapravo civilnom društvu, ovome što danas se javlja. Mi smo omogućili, rekli građanima, dakle, vi možete nama telefonom reći sve što nas uči, ne. Mi smo također znali reći građanima, mi smo gladni, radimo tu cijeli dan i gladni smo i onda su nam po, počeli stizati plate e, raznih stvari, ono, jedan za drugim su donosili. Znali smo tjedan dana dobijali tako klopu. Uglavnom naradio se svaki grad događalo tih prvih 5-6 godina nešto što se drugi dan prepričavao na cestama grade i u tramvima jer je to bilo nešto potpuno novo u formi, u sadržaju, dakle, jezik ulice, niko nismo bili profesionalci, svi smo učili u hodu, srednjoškolci, studenti, dakle, niko nam nije rekao šta se i kako treba raditi. E, kažem, jezik ulice, to je forma, samo puštanje ljudi u eter bez ikakve kontrole, na način da je svako zaista mogu reći što je htio. I e, specifične emisije, kao što je Antoni Kremova sa frigidnom koja je postala zaštitni znak, međutim, bilo je puno emisija poput naših vijesti koje nisu nigdje, nećete sresti nešto slično, koje je u prvih godina. na... Tuda je bila jedan od prvih spikera vijesti, da. zapravo naših. A te vijesti su znale recimo morali u komunizmu, sve protokoladne vijesti su bile uvijek na prvom mjestu. Ne? I sad proslava Dobre, uh, dana mladosti, ne znam, vražujemate ili negdje, ne? I sada uh, mi napravimo vijezda na, brojimo samo, ovaj, sve dužnosti koje su bile, a ne kažem uopće o čem se radilo, a to je samo da su bili ti i ti, ne. Ili recimo, bila je Milka Planinco onda nekako je, ne kažemo, vrhu, je na vrhu u Saboru, ne. Pa smo je recimo kad išla u Bugarsku, svirali Mil, ti si Milka, moja, moja. Urednik tih tih vijesti je bio prvi Roško naš, koje je sada na hrvatskom radim. Željko? Dobro pojto je da se naše vijesti ne čitaju ovo što se kaže suho, nego jednako je vrijedno tekstba. Glazba je komentirala ono što se u tekstu čita. Da ne znam, danas ako imate izjavu ministra turizma koji kaže da su novi spotori za hrvatski turizam, ne znam šta je reko kad kažeš Hrvatska misliš, srcem ili ne znam šta. Ona <laughs> nakon znam. toga ide stvar na Joj, kako sam glup, kako sam glup ili ne znam. Uglavnom uvijek je stvar komentirala tekst i to je poanta naših vijesti. Ovdje idu, dakle, po novome emisije koje, eh, odnosno, zbivali se stvari koje se direktno emitiraju u, u Eter. To će u petak imati, kako je ta frigidna utječnica bila pre 25 godina, on sad ima eh, novu emisiju koja se zove Mlohavi utikač. Dakle, 25 godina je frigidna postala moha Da, ja, i mi smo postali Mlohavi. I, <laughs> I, dakle, dalje se popituju teme seksa, teme koje se... Uopće frustracija, najveća društvena frustracija u Hrvate je očito seks. Ne? Jer o tome se zapravo ne smije i ne govori. Mi pokušavamo tu u emisiji otvoreno o tome govoriti, da pa će naša Sofi, koja je koja o tome najviše govori, ona govori iz vlastitih iskustava. Ne? Dakle, da, da, iz vlastitih iskustava, recimo. Ne? I to je to. Ne Sviramo čudnu muziku, recimo bazimo na muziku jako u Muzika je inače, na Radinu, jedan poseban e, segment od početka. Nema, to ovdje, nećete čuti ništa što je pop, ništa što je nekakav, ne znam koji pravac glazbe. Od početka je trebalo biti drugačije. Dakle, nas su na svojim početcima i optuživali, dakle, ova omladinska, e, koja nam je bila osnivača omladinska, kak se to zove? Organizacija. organizacija, da smo Amerikanizirani. I onda su na svojoj prvoj sjednici jedan mladi tadašnji dužnosnik je htio reći da je radio Sto jedan jako Amerk, nekako nije mogu reći, Amerik, Amerkanizirani, -amer naravno da nam je to postao jingl koji smo onda koristili odnosno po programu e to je, to je negdje planta radio jingovi, reklame, koje su bile antireklame, doduše danas više nisu jer od toga živimo ali e, na drugačiji način propitivati formu i sadržaj apsolutno sve da idemo gore pa ćemo Mismo nekada samo reklame imitirali one koje smo mi na pravo i nismo htjeli reklamu koristiti samo su mi radili tako okay, da vidite ja idem dalje da. ja si dala naj bolje da alke odlično sa svih strane marketing okay. deslo, da je za da ne ima da se vjerovatno da od ekonomske socijalne razvojne probleme u Sloveniji su im krivi a Kako stvari sada stoje, Renov prijedlog biće prihvaćen konsenzusom svih parlamentarnih stranaka u ime SDP-a Neven Mimica. SDP će podržati ovaj prijedlog Renov, na njega gledamo kao eto, dovoljno dobru osnovu za, za, za nastavak svih pregovora i za, i za praktički završetak ovog problema razgraničenja i problema pregovaračkog problema za pristupanje Evropskoj Uniji. To je dobar prijedlog, ali ne i savršeno dobar, pojašnju vam imica. Primjedaba. ima, mogao bi mandat arbitražno tijela biti jasnije definiran, uh, ali ako je situacija onako kao što nam se predstavlja da je, da je to uh, zadnji tek koji se neće mijenjati, onda ga u ovakom obliku bi bilo moguće prihvatiti. Hrvatska bi u arbitražnom tijelu trebalo imati jednog svog predstavnika, a domaći Hrvatska mi da ne smetamo dobilani. Kao što ste mogli čuti za vrijeme obilazka studija i režije 101, na katu ispod trajali su građevinski radovi, što ih naravno nije ometala u provedbi programa. Poslije obilazka čuli smo priču o revoluciji na radiju 101 1996. godine, te smo vam preporučili da ukoliko niste, pogledate DVD Vinka Brešana dan nezavisnosti radija 101. Po završetku obilazka 101 otišli smo na prisavlje gdje su nas dočekali HRT-ovci i poveli u obilazak doma Hrvatske radio televizije. Pa poslušajmo i tu snimku nakon trećeg glazbenog broja. rećemo tu od ovog bloka B30, znači to je najnoviji dio HRT-a. Početak je vezan uz 15. svibnja 1926. kad je osnovan radio Zagreb, odnosno današnji Hrvatski radio, a ovo je dakle najnoviji dio gdje se nalazi zgrada velikih televizijskih studija. To je znači prije tri godine negdje otvoreno i tu su ti studiji 9, 10, 11 koji su nazvani po velikanima Hrvatske radio televizije, dakle po dva televizijska redatelja Angelu Miladinovu i Antonu Martiju i po, te, po radijskom producentu i redatelju Zvonimiru Bajsiću i pis Pa ćemo ono najprije njih pogledati, a u u ovoj zgradi se nalazi i spomenik e, djelatnicima HRT-a poginulim u, do, u domovinskom ratu, znači ljudi koji su radili svoj posao i dok su radili posao su poginuli. To je ovaj spomenik i ovdje se nalazi ta maketa za koju ste mi pitali, a maketu je napravio HRT-ov maketar ma Dimitrije Barb za serijal Ludi rimski car ako ste čuli to je bilo prije ljeno, dvije godine četiri epizode su snimljene i to je ta maketa pa možemo pogledati najprije maketu onda To je dakle, studio 9, drugi po veličini HRT-ovski studio Studio za 2 sata se kompletno ovakvim promijeri znači 2-3 sata ljudima treba ovdje uh, veličina studija inače je 500 četvornih metara. Prije mi što otvoren taj blok 530, znaš najveći studio imao 374 metara. To je blok 1 bio. Uh, I u njemu smo snimali milionaša, najslabiju kariku, uzmi ili ostavi, i tako neke slične stvari. I dobili smo uh, s tim studijom broj 7 uh, licencu, zapravo kao jedini, jedina televizija na svijetu koja je na svega 374 metara uspjela, znači, uh, milionaša dobiti licencu za milionaše, znači jedan studio ispod 500 četvrnih metara to nije dobio prije nas. Ovo je cijeli drugi kat u ovoj glavnoj zgradi koji smo sad prešli i treći je televizija, četvrti je radio, sad imamo dakle na radio. Gore, na U, u glavnom uređujem dvije emisije. E, jedna se zove Andromeda, emisija u Svemiru, možda ste ju neki od vas već slušali, mladi to dosta rado slušaju, a bila sam često i vost u Kulik Svako Radov Korlevića, koga se ih dobro znate. Druga emisija je upravo ova koja sada ide, emisija kao zemlja, o zaštiti okoliša i zaštitu prirode. To je magazinska emisija koja traje dosta dugo od ova četiri pa sve do pola osam navečer ili sedam i pol kako vi kažete. No, ra različiti su sadržaj, sve vezano uz zaštitu okoliša, zaštitu prirode, imamo vijesti iz nacionalnih parkova i parkova prirode. Ali u ovo vrijeme kada ste vi došli u 17 sati, sam minuta, imamo zapravo jedan glazbeni blok od pola sata, zašto jer u 17 sati na našoj prvoj mreži idu, uh, ide zapravo. Aktualno u, 17, vidimo, da. Aktualna se, u 17. informativna emisija, pa da naši slušatelji Hrvatskog rada i općenito ne bi vrtići po programima ili vidjajuće programe imati ili samo govor ili samo glazbu, upravo smo e, surađujući među programima napravili to da u ovo vrijeme kada su informativne, kada je informativna emisija na prvom programu, na drugom programu, i do uglavnog vlazda. Dakle, dajemo slušateljima mogućnost odobnira. Oh, da. da, što mislim da je nama dosta važno. Što se tiče drugog programa, to je zaista nacionalna mreža koja čak prelazi po čujnosti dva grabnice Hrvatske, tako dakle, da nas dosta slušaju i u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini, recimo u Sloveniji, pa čak i u Mađarskoj pa može i naše manjina i Austriju. E, to se lijepo vidi kad imamo emisije Kronut e, emisija Konvoj koja je ide utokom prije podnega, gdje se javljaju slušatelji zaista iz ne samo cijele Hrvatske, nego slušaju nas i satelita, tako da imamo izravno uključenja iz Njemačke, Švedske i ostalih evropskih zemalja, pa čak neki bude i evropskih. E, Inače je strukturiran program tako dakle, da prije pomne glavnom nastoju ima te neke emisije sa recima o lakšim režurnim sadržajima koje su više zabavnog karaktera, ali imaju ipak jednu notu edukaciju. Ono što razlikuje mislim, nacionalnu mrežu i nacionalni radio od privatnih radiostanica to je da mi nastojimo na neki način informirati i educirati čak i onda kad se radi o sasvim zabrnog sadržaja. Poslije emisije u dokumentarnom programu su tako strukturirane da zapravo imaju nekakvu edukatizmu smrhu ili podlogu. Upravo i ova presija, znači, kao zemlja je tako napravljena da možemo čuti različite DNA i zaštite okoliša iz cijele Hrvatske. Dakle, radio Pula, kolegica Mirjana Širova, često su iz radio Spita. Imamo e, isto tako neke priloge na temu zaštite, okoliša i nekakvih aktualnosti koji se događaju e, trenutno, a vezani su u stupu. E, Poredjetkom govorimo poslipodne o knjigama, e, utorkom podne imamo baštinu, dakle gdje govorimo o hrvatskoj baštini. Ali e, razlika između prvog i drugog programa je ta što na prvom roku vi možete slušati emisije pola sata ili sat vremena sa gotovo možda malo instrumentalne glasbe između, a ovdje je rađeno tako prilagođeno donek prevozačima. Da dok sjedite u automobilu i vozite, su to naši najvjerniji slušatelji, najbrojniji, baš za drugi program, onda slušate malo glasbe, čujete neku informaciju ili neku malo proširenu informaciju, jeste ili pak neki kratki razgovor, malu repostašicu od pet minuta, šest, i nakon toga nastavi se opet sa glasbom koja je, e, nastojalo se medija, to su naši slušatelji su ipak, recimo populacije srednje godine, pa i malo starije. Dakle, medija od 35 pa nadalje. Iako imamo emisije koje su baš strukturirane za mlade, to je noćni program gdje su i roditelji, dakle to rado slušaju mladi oni koji po noći ne mogu spavati. Isto tako imamo tih nekoliko emisija koje znam polno imamo neke naše pokazatelje koje mnogi malo slušaju kao različite topjeste, a ne znam, emisiju koja ide tri puta tjedno Turki Parti možda i zanučuli razgovori s biračima o tome o novej nove produkciji, to listama i slično. Dakle, nastojimo imati jedan program koji bi mogao zadovoljiti od um, 16-17 godina pa do... Nema, nema granice, 80-ta. <laughs> tako, to je, mislim, topa priljnice tako je sportivni s tim da on ima jednu veliku obavezu, a to je sportski program koji čini dio ovog programa, tako dakle, da kad su svi važni prijenosti, utakmica, pa... Um, bilo kakvi veliki sportski prijenos i drugi program je obično, obično nosikljaj od tih prijenosa. Kako da to znaju naši slušatelji, ako čak i kad naša mlađa sredstva televizija ne prenosi neki događaj, E, i bilo iz nekih razloga nije u mogućnosti to raditi, pa što smo imali sve dogomeći prenašene jer neke utakmice niste bile prenašene, onda drugi program popretnosti. i znaju, svi što se ličava na drugom programu, sve važnije sport sve događaja može počući. Ovdje imamo redovita izvišća iz Hrvatskog autokluba. To je ono što često ljuti naše lozačaje, ali ipak pomaže u situacijama na veliko puži na cestama. Prema turistu smo orientirani pa kad imamo u ljetu, u ljetu ljetnu schemu gdje imamo na puli sati vijesti za strane turiste koje koristimo zapravo strane stanice. Izvarno uključujemo u naš program.